in jeder Stunde, an jedem Tag nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation, unser deutsches Volk. Sieg Heile! Sieg Heilheit! Sieg, Heilheit! Sieg, Heilheit! Sieg, Heilheit! Sieg Heilheit!